«Та кажу ж тобі, поховали», – ледь роздратовано запевнив він. «Подумай сама, лишати кістки, щоб їх потім хтось знайшов?» Від цинізму кременя воляни по спині забігали мурашки, і, підкораючись внутрішньому пориву, вона рішуче заявила. «Я мушу побачити могилу». Запала мовчанка. Лише дощ, рясно дріботів, заглушаючи тепер усі звуки з квартири. «Будь ласка!» – після коротких вагань погодився він. «Власне, могили, як такої, не існує. М, так, невеличкий насип. Мені байдуже!» – Уляна трясунула волоссям. «Що є, то є. Коли я зможу це побачити?» Коли хочеш, хоч сьогодні. От і добре. Посидимо трохи, щоб тітка Ганна не образилась, і поїдемо. Уляна обтерла обличчя сухою частиною футболки і рушила до дверей. У кімнаті все йшло, як годиться. Злегка підпиті гості налягали на гаряче, проте її появу не залишили поза увагою. Мокра й розпашила Уляна викликала спалах нездорової цікавості, де хто зашептався, передбачаючи скандал, але вона не виправдала їхніх сподівань. Перевдягнулась, сховалась на кухні, приєднавшись до сусідок, що допомагали тітці Гані готувати. Наступні кілька годин Уляна не бачила його, але точно знала, що він нікуди не пішов і чекає на неї. Він мав чекати, скільки знатобиться, бо вони із Червичним не хотіли війни. Інтуїція, яка ніколи не підводила, підказувала Уляні, що її бояться. Піти виявилося не так просто. Люди швидко почали розходитись, але маринині батьки і дочка все одно потребували її присутності. Згодом після довгих пояснень, відчуваючи, що ображає їх, вона з важким серцем зазирнула до вітальні, де серед тих, хто ще затримався, сидів Володя і коротко кивнула йому на вихід. Черевичний вже давно пішов, і Уляна зраділа тому, що він не виявив бажання їхати з ними. До Кирилівки добралися вже вночі, попри те, що Кремнієвий усю дорогу гнав 120. Уляна вилізла з машини і взялася дихати на повні груди. В непевному світі фар долиніло заквітчене садами село. Повітрям линув легкий, по весняному солодкий запах, а навколо панувала цілковита, первісна тиша, тиша, якої не буває у місті. І Уляні спало на думку, що вона хотіла б тут залишитись. Глянувши на ділянку Кременя, вона помітила, що садибу огороджував новий цегляний мур, зовсім недоречний у тій царині майже недоторканної природи. А це нащо? Недбало копаючи ногою паркан, поцікавилась вона. Мені її самому не подобається, виправдовуючись, пояснив господар. Довелось поставити після пожежі, Сільські діти подвір'ям почали лазити. Цікаво їм, бач, було. Володя відчинив хвіртку і пропустив гостю. Уляна зробила навпомицьке кілька кроків і зупинилась. Оглядати у цілковитій темряві місце, де начебто був похований Пашко, було щонайменше смішно. Повертатися до міста теж. Отже, Випадало заночувати в кирилівці. Ударилась, дбайливо поцікавився Володя, почувши її тихий зойк. Стривай. Зараз увімкнув в хаті світло. Чорт, не треба було гасити фари. Він рвонув уперед, а Уляна залишилась чекати, міркуючи, як їй поводитись. За хвилину, в темряві, прорізалась жовтим світлом маленькі віконечка і вималювався контур хати. «Ну, де ти там? Ходи сюди!» нетерпляче гукнув Володя. І Уляна поспішила до дверей. Після дощу було прохолодно. Вітер пробирав до кісток, а в домі можна було принаймні поставити чайник і зігрітися. «Слухай, я змерзла!» Давай вип'ємо чаю, з порогу попросила вона. Мені окропу, я ж чорний не слова застряли у горлі, і серце стиснулося в поганому передчутті. Посеред кімнати, поряд із кременем, стояв Микола Черевичний. «Опаньки!» – недобре зареготав він. Не давши Уляні оттямитись, прожогом опинився біля неї. Ну, ще раз здравствуй. Не ждала, намагаючись узяти себе в руки, вона неспішно пройшла всередину і сіла на лавку, закинувши ногу на ногу. Те, що черевичний приїхав окремо, нічого доброго не відчувала. Вона не боялася, радше злилася на себе за те, що не розкосила їхнього плану. І так по дурному потрапила у пастку. Тим часом Кремінь поставив чайник і зосереджено шукав щось у численних шухлядах і коробочках, що захаращували столик біля плити. Десь був твій зелений. Зараз зроблю. «А тобі чай чи каву?» Без натяку на гостиність поцікавився він у черевичного. «Мені?» – той, здавалось, здивувався. «Я ж пиво!» Поки господар заварював чай, сиділи мовчки. Спостерігаючи за спритними маніпуляціями із чайниками-чашками, Оляна заспокоювалась. «Миролюбне чаювання» Не могло передувати чомусь поганому. Поступову тривогу витіснила недоречна веселість, і до того, як чай був готовий, вона встигла навіть трохи запишатися собою, адже всі ті хитромудрі маневри і китайські церемонії були викликані її погрозами черевичному.